Eta alors il y a qu'ai ni ce lagundudu bistondena Pierre Barrère pauco inspecteur yakinaracido sorci et la cache les postes ou can dit Ondakinen heina ainitza paldu da amagurtez eta biltzen denaren euneko edurogoita amagra berziklatua da, horren berri eman du biltagarbi sindikataka. Hor hiloturik, EPE bat galatzen du Azparneko asketa ondarkintegiari aterabide baten atxemaiteko, asketa bimilata amag defentsa elkartea ez ados, tokia hilabete ondarian dadin galatzen du, informazio bilkura bat antolatzen du gauratxian, asparneko Arisbarne gelana. Eta bieguna ez ikastetxeetako aur eta gazteentzat, ondoko biako publiko zabalagoaren zata mauleko karrikako antzerkia gaur abiatzen da. Aroaren berriz, hurikin, Charlotte? Bai, aroi, dera egun ere, momentean orain dik lanburotsua bada edo deak aurkitzen alba dira, aroi, sigari guzkitsua da, temperaturak, eo geita sortzi, grado raino dira. Aro edera lagun, ogoita amabigarren erri urratx senperen atxik ikastola bildu lemapean kausitua, ekitaldi ofizialian hainbat haute txiek hartu dute Pascal Indo Sehaskako presidentak lehenik, Pierre Barrier Paueko Inspektoreak deklaratu du sorzilan postu berriukaren zituela Sehaskak xartzean eta murgiltze eredua nahi luketela entxeatu, doni bane loizunen edo arbonan bezala murgiltze eredua edo, edo erakaspen gehien gien euskaraz, ekitali tal yortanere luralde contrat toi état et sa goûpaine institutionnelle à Jean-Jacques Lasser est à l'auster de l'Auster Routier, le conseil de la France a été le plus important. de l'Auster Routier a été le plus important, le contrat de la France a été le plus important. Le il faut dire la vérité, euh, ce sera probablement difficile. Il faut se battre parce que j'ai bien conscience des difficultés de l'état de la région et pour ce qui me concerne, du département. Il ne faut pas que ces difficultés cassent le niveau d'ambition, nous en parlerons. Le département du Conseil des Jean-Jacques Lasser poste au cours de cette situation, a dit qu'on a demandé l'héritage you de l'héritage you de l'héritage de l'héritage de l'héritage. Il y a un débat qui a été dit l'héritage de l'héritage de l'héritage Jean-Jacques Lasser qui ah, a Je n'ai fait ni marche avant ni marche arrière. Là, il faut que je m'explique quand même. Hein. Je n'ai jamais caché que la formule qui était proposée d'intercommunalité, c'est une formule ambitieuse que c'est un palliatif à d'autres recherches que nous avons faites que le débat serait très compliqué Lorsque j'aurai des garanties que les territoires garderont de l'autoritea, de budgea, de posibilitea de se batre por eux-mêmes, la jo serai completamente rassuré. On verra, ce que doneran les propositions des tekniciens e ce que donera el débat que est engajé ventela. Eta Pascal Hindo, xe askako presidenta, kere estu sarantza jaundirik Jean-Jac Laceriburu, zer handaukunaz. Nik entzun dutana Jean-Jac Laceriburu da gehiago egin behar dela e, Euskararen alde, eta gehiago hortan, e, nombait e, prest dela departamentoa de bere de partea hartzea. Mañana eh, él deja que estire la batería y va de aquí que estiré. Bestalde, ondoko bost urteetako sedeak aurkestu ditu Biltagarbi Zindikatak azken amarrurteetan jende bakotsak urtean sortzen duen ondarkin kopurua ainitza apaldu da eta biltzen den ondarkinean iuneko iru goita amarra berziklatua da gauri gumberaz ondarkinean iuneko goita amarra da lurperatzen eta kopuru hori erdira apaldu nahi du Biltagarbi Zindikatak ondoko amarrurteetan intzahar hita Hondakin gutxiago sortu, gehiago birziklatu eta gutxiago lurperatu da biltagarbik ondoko bost urteetarako markatu duen helburua. Egiten duten bilanaren arabera, emaitzak baikorrak dira. Irueuntaberrogoita amairu kilo ondakin sortzen zuen biztanle bakoitzak urtean 2000 eta malauean, urte geroago aldiz, irurogoita sortzi kilo gutxiago urtean. Obeki berziklatzen ditugu beraz ondarrak. Sortzen dugun hondakinen 1630a birziklatzen da gaur egun eta beste 30a lurperatzen, duela 10 urte 1638a lurperatzen zelarik. Martin Bizota, Biltagarbi sindikatuko presidentea. Nous en serons à 70 de valorisation de l'intégralité des déchets, il restera 30 de refus non valorisables et donc je pense oui que c'est un excellent resultat. Ondoko bost urtei begira, birziklatzen den hondakin kopurua 100eko 80-90erara da helburua, 100eko 10 bakarrik lurperatuz. Martin Bizota. L'enfouissement, c'est vraiment la solution par défaut. Et le souhait du syndicat, c'est de... Reduir, daren, 5 anki lian, de fazon drastik, se 30%-la. Bainan, hortarako bakoitzak behar du oinarrian ere, ondakin gutxiago sortu, bakoitzak behar du modu arduratxoan jokatu. On ne peut pas continuer a acheter 2 tranches de jambon avec cinq films plastik, parce que le coût du plastik, plus le coût du traitement de ce plastik, est supérieur au prix de la tranche de jambon. Hondakin gutxiago sortuz, ondakien tratamenduaren kostua ere apalduko litzateke, jakin behar da gaur egun biztan le bakoitzak ehunta hamar euro ordaintzen duela urtean ondakien tratamendurako. Eta asketako ondarkintegi ari dago Kiones, Martin Bizotak argi utzina izan du urte bateko epea galdegin duela bilta garbik, atera bide baten atsemaiteko, pista desberdinak azterzen ari dira, horietan senpereko salua garekin akordio batetara teltzia, lurperatu beharreko ondarkinat, arat ere maiteko asketa ondarkintegia maiatzeren ogoita behatzean etxi behar zela finkatua izan zen lehen itzarmen batian eta lehen kontratu mugau Renoroiterazteko, debate publiko bat antolatzen du, asketa bimila eta amag defensa elkarteak, Emil Diracet, elkarteko presidentak, gaiten dauko, zer gizan enden gau aldi urtan. Nen emarekin antolatzen dugu gau ordi, eta da filmen baten ondotik, filmen hori da super trash, franziako ego aldeko toloneko ondeko ondartegi batetan egina, Eta art, anartean ere beste dokumentu uh, bat bat uh, tresentatuko dugu uh, urtsu bilekoa. Uh, Duela hilabete bat uh, izan gira bezago uh, aldean eh, urtsu, urtsu bileko erian. Uh, Ikustedat uh, zelozabor elkartearekin uh, zer uh, ademana kartua dituzten eta nolakudatzen duten uh, ondarkinen bir ziklatzea eta bilzea. Horenginean eginen dugu debate bat eta biztanda ere uh, behaz maiatzaren hoita beratzean bita Normalki, uh, Azparneko uh, azketako narkinaren estea, uh, uh, kontraktuaren uh, data, iztanda orta zere mitzatzuko gire da. Epe horren uh, pusatzea buruz rekurtso bat pausatudu hausitekin haitzinean Azparneko erriko etxeak, hausi bideoren berri, emana izanen da ere, debatean, debate eta filma, behaz edo dokumentala, gauratxean zur sekretarita goiti Azparneko uh, alitz barne gelan. Baionako komerzio hausitigia franziako protesta mogimenduari juntatzen da asteleen hontan beste hainitze bezala, ateak etxirik utziko ditu, Macron legeak ekarriko dituen kambiamenen gaitzesteko, lege horrek aktivitatea murriztuko diola, antolaketa kalte eta kalte tuko, espeitira iuntaberoita amarlangile baino gehiago koentrepresendo zirrak, zorzi komerzio hausitigien hartian baizik banatuko. Amaeru gerren aldikotz, maiatzeko antzerki aldia iraganen daga, goiti eta lauegunez maulen, bi partetan iraganen lehen bigunak bi eskolentzat eta astundaga publikoari izabalik, maite lopai. Festival Huniesker karik antzerkia ekartenda uskalheri barnek aldiala eta jentek gustikoa duela jakusten die urte gusiz harrakasta handia biltzen baitu. Hortenko edizioa humoristikoa izanen dela eraitenhalda. Programazioak hal giei ikusten beitu, Zikoa ehordateke beresiki haurrekin eginen den ateliretan. Zeen eta, festivalhunen beresitasunetan beita, eskoletako haurren parte hartzia, hoideikia aipatzen mauleko kuntsiian den julen gerazeeke. Zutut lehen bieegu netan, da, da hebenko ikasle entako eginik, edo talde profesional sumait jitentiaen prestatzeko, edo entrenatzeko, edo tailer sumait egiteko, edo hek dizie beste talde ta, ta, ta batekin zerbait prestatu, antzerki bat eman, cirko bat prestatu, edo gola, eta hor eman dizie ordin duzu parte hartzaile, edo ikasdik uh, goguen maiteko antzerkian, edo cirkoan, edo gola hartzeko. Eskoletan egin endien atelierrak bi egin ianendie, egin bat osoki uskaz egin enda, gela elebinetako haurentzat. Baiunako horreka zirkoak parte hartuko du, gaija alkartiak uskal heri kirolak txiko dutu, eta danza aldize elirale taldiak eta Antzerki Festivalak Dea, du aste onarian amos eta amaseian ostiralea ratxa eta larumat osoan publiko guziaren tzat, mauliko gune desberdinetan Antzerkiak ikusten halko dira Gauratxian lasa eta Zabala filma emaiten da Donibane Garaziko Boban gelan berriz ere Gaurkoaren berizita da Filmaren egilea Pablo Malo ere hori zanen edela honekin solastatzen halko da behaz filmo horktaz gaur eman aldia sorziek eta erditan izanen dela. Adik. Kiroletan Sasoina bururatua rukbian beho rentzat ez ditu prodebiko finalerdiak jokatuko atzo akizen pundu batez oita zorzi behatzi galdurik finalerdiak mando marzan albiren kontra perpinaan azenen kontra izanen dira beok beste Sasoin bat gehiago behaz prodebian biren mailan egin beharkodu pilotan xalak bergaran galdu zuen buruz burukako kondu joan den hostia lian, ama lau ogoitabi, bainat resustaren kontra, eta bengoetxako ogoitabi, ogoi irabaz ezkurtiaren kontra, atzo jaunarena, bero izin ausitu da ogoitabi, ama gazken finala gerrena, gaur jokatzen datu losan zubieta altuna, eta garaziko trofeoa segituko da atxalde guntan, garateneko trinkitean, lau hontan, etxeberri bilbao, intxospe, ezkuraren kontra eta notik, bialazkano agir, simun lanberren kontra futbolian, eiba eh, Berriz ere galdu 0-2 Barcelonako espanolaren kontraliuntan, eta ibartarrak ogoietaik emeetzigaren dira, Sailkapenian, Frango Gaizki-Ots, ogoita ameka pundu dituzte, Granada eta Deportibo bezala, Almeriak ogoita amabi, jauztea, berz, lau talde hauen artian, jokatuko da, bi partida baituzte, oraino jokatzeko eta bestalde lasterketak, laguneko kilometro bertikala, Euskaliko kopa indako balio duena, jokatu da, laukilometra, eun metra, zorzionetroko desnibelarekin, aitor osak irabazidu, aitor osa izan ezaguna, Euskal teleko, txirindulari, oia, oita mar minuta, berroi segunda manditu, marka kautsiz, zainzineko oita mailuko abaitzen, eta amalauek egindute lasterketa hori, oita amos, minutaz petik, gana baita, laguneko treina, Baina, Lasterago, Barkoshen, Argo, Lasterkaz, eta amailu kilometra terdi egiteko, nausitu dena, deitzen da Nikola Apiu, oren bat zazpi minuta eman ditue ladik. Goizberri saioareken goazaintzina, nazioarteko berriak orai zoeken, Kristofeta, Bakiiketa, Macedonian, Kalapitaka, Kosovoko, Mugana. Poliziak dio nas asteburuntana auzo egialde batetik jin taldea ahmatu batek atakabate egin du 8a poliziak gizon hil 827 sauritu eta aldartuetan uh, 14e uh, hil dira. Prensaren ustez horiek Kosovo ziren, uh, ap, jakin megada prioraren goita batan yananik -ko Albaniak talde batek komisaldegi bat kontrolpean nahtu zuela. Albaniak Estatu bat galdeginez Mazedoniaarren baitan, bimila batean ohideko hititzamenak gisa bereko gatazka bati bukaera eman zion, Lehen inguruan bestalde iruzuk eta ustelkeria orokohtu baten eh, lekukotasunak argira atera dira azken aste eta armerazk jisea politikoa Macedonian. Indianar bahitzea hundi bat egindu talde maoista batek. Berrunda berrunda, emar erritar behituak izan dira zombaitorenez ostir larun baterako gauean, Lehen Ministroa mitin batera zoan eskualdean Liak izan dira denak hoik bat salbut tirokaatu baitute, leporatua zitzaien hitager zubi baten eraikuntzan laguntzea Indiako armada irautzaileen lujalderat eskiago sartzeko. Eta Koalizio Arabiarakk Yemengo presidente ohiaren etxea bonbardatu du. Manzu yeah. Adi egungo presidentearen kontra eginduan mugimenduxiita, stappenetik babestu du Abdarazzale presidente ohiak, bere txaren kontra egindira beraz ero, eraso aldiak, baina iduriz ez da uh, pertsona kalte, ez da material kalte handirik ere ez. Bestale, proposatu du suetena, onartu dute iralutzaileak edo utiek atzo. Hori esker laguntza humanitarioa sartzena alko da egialdean, eta iduri luke iraunkoha izanen dela uh, tregua hori e rebeldean indarkeria. Hortan gelditzen bada... Nasek Teko eragilen arabera.